ba bidaso aldetik alegia eh intzuratik eh eh dunbarrietaraino eh puntua badira jendea komitatzen ditugun naguna itsasoak dakartzan e, zikinkeriak biltzeko Ez dugu horrekin e, bizan da itsasoa itsasoak garbitu nahi baina biltzerakoan konturatzen zera zein kalte eh dituen eh guk guztiak e, Botatzen ditugun gauzak, gero zekalte ekarrak hartzen digun egaztiei, arraintxoi eta gure bizia orokorrean gertatzen aldidan gauzei. Eta gero denak elkartzen gara ikusteko eta hori nahiko ikusgarria da, etortzen ez dana behatzitan, etortzen alda ama bitan ikustera, Florida, Portuguan, ormen, ekartzen ditugu bildutakoak ikusten dira eta aperitifabat, gehi lanagitut duen dutzen entzat, bere diploma ere ematen zaien.